Itália. Az olasz karmester, miután végigvezényelte az álarcos bált. Neki vágott a pesti éjszakának. Hajnaltájban egy hölgyet invitált asztalukhoz, akivel már több ízben táncolt. A vendégművész a tolmács közben járásával egy ideig udvarolgatott, aztán zsebébe nyúlt, elővette pénztárcáját, és rátenyerelve várakozást teljesen nézett a tolmácsra. Emez néhány szót váltott a hölgyel, cento mondta aztán a karmesternek. Trecento, mondta a vendég, mert sok az összeget. Quattrocento, ajánlotta végül a tolmács. Ebben megegyeztek.